Hits yes. FM, Jan Holmbo. God morgon, önskar Hits FM. Oj, yes. oj, oj, vad rörig, vilken rörig start det blev. Hörde ni det? Hörrni, god morgon, varmt välkomna till fredagsfallan, morgontidig radio talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen bygg med mig, Jan Och Vi har ramlat rakt in i påsk och tänk på att under påskveckan här nu den 15 april då får ni inte ha dubbdäcken kvar. Så det är hög tid att byta dem om ni inte redan har bytt dem. Eh, det är lite rörigt i världen, har ni märkt det? Han, den där revolverkäken där i Ryssland, Putin, han verkar ju inte riktigt, riktigt eh, må bra för tillfället. Jag tror inte det finns dåliga människor, men dåliga men människor i dåliga situationer och eh, dåliga tillstånd, det finns det. Så vi sprider med lite kärlek här på morgon med hjälp av docentdöd. Tyvärr är ju reglerna exakt de samma i krig. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Krig och kärlek älskar ni ut underbart. Hör ni? Fredag morgon. Sådär. Och sen börjar påsklovet för alla som går i skolan nu nästa vecka också. Det är fantastiskt. Och ljus är det på månaderna. Och ljus på kvällarna. Är det inte härligt? Vi överlevde den här vintern också. Vad skönt. Idag hoppas jag att ni har papper och penna och framförallt att ni har ett idéblock framme. För eh, vi ska prata idéer och möjligheter till nya idéer idag med, med dagens gäst. Karina eh, Drätting, välkommen till Fredagsfällan. Du, Drätting, vilket vackert namn. Ja. Jag att vi har alltid, det bara är väldigt konstigt. Jag alltså, sa på vilket sätt. Ja. Ja. ja, men. Eh, är det norskt? då Nej, det har det inte vet Nu ska vi säga, <laughs> vi, vi, vi ska vara lite nogsamma. Ja. Det, det är nämligen så att vi ska prata, vi ska prata tillväxtarena, industriet, allt Det är då, det. du är därför du är här. Men mm. vi måste börja någonstans. Mm. Så då, då säger jag så här. Och det här tycker jag var ännu. Det var, det, alltså, om man tycker att dretning i spaceet, så så blir det ännu roligare så här. Eller roligare? Ja, det blir roligare. Vem är Karina? Stella? Lillevi, Drätting, Nordstrand. Fick jag med allt? Ja, du fick med allt. Var har du hittat allt det där? Men du, Lillevi, vilket ja. vackert... Alltså, egentligen borde du heta Lillevi Drätting. Du, du skulle kunna, kunna lira musik då, eller hur? Ja, visst. Har då, du hört det senaste något. albumet med Lillevi Drätting? Det hade varit något. Folkmusik känns det som då. Ah, Nej, no, jag vet inte. ja. Vad står för det var? <laughs> Okej, okay, vem är Karina Drätting? Så då är det. Ja, jättebra fråga. Det är knappt man vet själv ibland. Man tappar bort sig själv på vägen. Eh, ja, jag är 50 bast, bor här i Tranås, tre ungar. grupper som jobbar på sjukhuset, eller vad man ska kalla det för. Eh, jobbat mycket inom industrin i alla mina år. Halkade in egentligen på den mer tekniska industrin ifrån att från början ja tänkte väl att jag skulle bli designer inom TK-industrin. du också. Ja. ja, men jag var ju inte ensam om att tänka så. Men så fanns det ju en teknisk linje också. Okej. Okay. Och då tänkte jag, men då tar jag det då. Ja, men det var ju ändå TK på något sätt liksom. Oh, ja. ja och teko var jättestort på den tiden. Ja. Det här är ju 80-talet Ja, just det. Och det fanns ju jobb, alltså inom TK-industrin. Man kunde sätta sig, gå upp till arbetsförmedlingen- Få ett utdrag, det var kanske två av fyra sidor med listor och bara sätta sig och ringa. Säger så man fick det. ett jobb. Men du, eh, men, men, men vad hände då? Ja, vad hände? Jag började på det här arbetet som heter, jag hade ett företag som heter Eton Systems. De gör produktionssystem för textilindustrin. Ah, det var okay. så det började. Ah, okay. Och där satt vi och kalkylerade hur de här systemen skulle se ut för att företagarna eller köparna skulle tjäna mest möjliga pengar. Ja. Det var mycket hantering inom textilindustrin och det är det fortfarande idag. Ja det känns som att det är väldigt och, mycket, ja, ja. mycket små delar. Det ska bäras och knytas och ja. stämplas och märkas och så, ja, och så vidare. Så all den där hanteringstiden då, det var den vi försökte attackera och ta bort. Så när systemen var sålda så åkte vi ut och körde igång dem och då ja, kunde okay. bli precis så som helst i hela oh, världen också. Ja, låter gör spännande. Och hela det. världen också. Hela världen. Okej. Okay. Har du några minnen därifrån också eller? Oh, ja, jag har jättemånga. Jag har tröttat ut hela min omgivning tror jag. <laughs> alltså, jag tycker det är så spännande här ja. med vad som hände på stadsidan för där vi var ju där precis innan allting fullständigt brakade samman. Ja ja. Och det är ju lite spännande. det var jobbigt då ja det, det var verkligen inte roligt att vara ja, för, för var det så att den svenska tekoindustrin flyttade liksom österut först? Ja. Alltså, eller, eller till Östeuropa? Eller ja. Till, ja, men det ja, var för så. det hette ju Östeuropa på den sidan. Ja. Det, det var bakom muren. Eller vad man ja, säger. precis. Ja. Ja, först alltså, var det ju, om man säger västsidan av det som är, är kanske idag baltstaterna. Men ja, så lyckades vi ju ta oss igenom den här tuffa muren och tuffa gränsen. Ja. Eh, tills det ju också då brakade Ja, och då flyttades ju det mesta neråt Asien istället. Ja, just det. Så det kan man säga, den oro som skapades där då med, med ja, Jugoslavien, och, och mm. det, det gjorde liksom att det försvann en massa, massa jobb också oh, som ja. aldrig har kommit tillbaka dit heller. Ja, jag, ja jag har, de har svårt att ta sig tillbaka. Vissa delar av forna balt staten där Sverige har historiskt sett ett, ett bra samarbete med, där har de väl kunnat komma tillbaka ja. till. Men som Jugoslavien och andra sådana, Rumänien och så vidare. Där är det ju tufft alltså. Ja. Jättetufft. Men menar du att du var Jugoslavien precis när det smalde eller? Ja, vi var där ett halvåret innan kriget bröt ut. Åh herregud. Så det var vi... så märk kände man av någonting då? Nej, eller? det var lite lustigt. Man gjorde faktiskt inte det. Alltså de pratade om varandra som... Ja, grannarna som bor där uppe i bergen och, ja. och vi som bor här nere. Men man jobbade tillsammans och vi märkte aldrig att det var några motsättningar. Ja, ja. Det måste det naturligtvis ha varit. Ja. Och sen historisk tid också. Men mm. det var ingenting som vi märkte. Ja. Så vi var väldigt förvånade. Och där vi var och jobbade just då var väl ett av de första ställena där det faktiskt small sen i ja, bergen okay, alltså, så pass det mm. ja, Det var lite ja. tråkigt men jag lärt känna lite folk där så man undrar ju hur. Ja, ah, precis va. Mm. Och framförallt hur det går idag, det verkar ja. Det, ja. De har de nog ganska tuff väg tillbaka ja, fortfarande. Det, ja, jag tror att det, det är ju inte Men ja, du om Borås, det förstår man ju. Det är ju, liksom, det är ju tekoindustrins cent Det är väl fortfarande liksom. är inte, alltså förknippas inte det. Alltså väldigt mycket av tekoindustrin förknippas ju med Tranus, Eller med, med Borås. Ja. Så textilmuseum och sådant. Ja, finns det, eller hur? Ja, Borås och Norrköping var ju på sin tid stora. Men det har ju i takt med att ja, egentligen den typen av hantverk har blivit så dyrt. Ja. i Sverige, så det har flyttats successivt det fanns ju skjortfabriker i varenda litet hörn egentligen ja. i Sjuheraldsbygden ja, men de är borta allihop, men själva hjärtat precis som du säger med museum och högskolor och den biten är kvar i ja. Borås och en, fortfarande ganska mycket utländska studenter som hittar dit då för att ja. liksom ha en sån bra kärna och bra uppbyggd verksamhet där men vad hände sen då? Blev du kvar i Borås? Eller, eller, eller? Ja, jag blev kvar. Jag var i Borås i, då, i åtta år. Okej. Okay. Um... Det verkar vara en jättetråkig stad. <laughs> eller Ja, det kanske inte var någon sån här <laughs> jättehit. Men jag hade fullt upp. Jag, det var ju skolan först och sen var det ju jobb. och det ja. reste mycket på helgerna. Jag spelade volleyboll på den tiden. Aha, det du gånger en okay. och sen ja. var det match ja, ja. lördag söndag. Och, ja. Alltså det var full roll hela tiden. Sen, jag ska jag ska nog säga att Borås för mig är ju liksom på väg till Göteborg och då, mm. då det känns ju inte mm. det är ju ganska vägen är lite mm. taskigt dragen på något sätt. Ja, det är inte lätt att ta sig dit. Alltså, som student var det ju vedervärdigt var både dyrt och ah. lång tid om man skulle ah. åka tåg. Riksväg, 40 ju ah. men men de är jätteduktiga idag på de har ju bestämt sig för att bli väldigt duktiga på statyer och skulpturer. Med en jättefin stad men tänker med, du på Pinocchio? Ja Pinocchio ah. bland annat. men de har, de, har, ja, de har lagt massa krut på det mm, och ja. det var ju liv om Pinocchio. Ah, ja ja ja. Ah. och nu är, liksom, såhär, nu är det så nu är det på vykort. Ah. Ja, så ja, det, det är precis. lite kul hur för det är. Ja. och den här statyn utanför högskolan på den här liggande mannen ah, eller studenten. är ah, Ja precis. Och de har någonstans där de har liksom i vatten också mm. Ja, precis. Det är som en indisk buddha eller något a, som sticker upp a, ur precis. vätnet. Ja, precis. Massa fräna grejer. Ja, tufft. Men du, um, möbelindustrin är ju stor i, i den här regionen mm. och där är väl textiler ja, alltså Det är ju en stor produkt ja. till, till möbler. Vi har ju gått över till det, kan man egentligen säga. Ja. Det som en gång var kanske konfektion har ju gått över mycket till, okay, till det möbler. är så. Ja. Ja, då, där har vi ju blivit stark och jätteduktiga, erkänt duktiga. I ja. Europa ja. som ett möbeltillverkar land. Ja. överhuvudtaget och, och småland, verkligen här finns det ju mycket historia också med, ja, det, med det, det, att, det. Att, att tillverka möbler. Så, och där mycket är ju naturligtvis klätt i någon form av. Tyg. Ja. Eller galon eller något liknande. Men du, Karina, ni, ni lyssnar på Fredagsförallan och gäst gäster Karina drätting och, och, och nu är vi i Borås. Och vi måste liksom. Vi ska avrunda tiden i Borås. Och vad gör man det? På vilket sätt gör man det? Jo, det gör man genom att spela den här fantastiska sången. För jag vill bli en del av dig Borås, Borås I påstålderskor och, och all kostym Gör jag entré i stora stan Borås, Borås Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover Där blir jag kung för en kväll Kvällen är min På oh, Broadway-strad This is strong. deras lallan med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM. <hör> HitsFM! har du, Karina, Borås, Borås med galenskaparna, va? Ja. Men du, eh, sen... Eh, du hade din man här i Tranås. Han jobbade här, och mm. så jobbade du i Borås. Det blev mm. ett jäkla flängande, då? Ja, det blev ett jäkla flängande. Ha. Och så skulle man spela lite volleyboll där emellan på ja. också. Jag väl inte hemsa jättemycket? Ska vi ah, kanske okay, inte nej, påstå, okay. utan, det, det brukar vara det, bra, det brukar vara en bra krydda för att få igång Ja, eller hur? <laughs> ja. Ja. Ja, men så men till slut då så så så vad var det som gjorde att du att du flyttade till Tranås då liksom att du sa att nu vill jag liksom. Ja. Alltså de sista åren då som jag jobbar för det här boråsföretaget ja. så jobbade jag hemifrån. Ja, okej, okay, du gjorde det alltså ja. du, du slapp resorna. Ja, det, så, alltså jag jobbar hemifrån men jag hade fortfarande resor men jag sköt ja, behövde inte sitta i borås. Ja, just det. Men så fick vi vårt andra barn då. Och okay. då hade fortsatt fortsatt resa under tiden. Men de var ledsna när man ringde hem. Det var tufft och det är ja. jättejobbigt de att borta från sina små barn ja, så länge. Och så då kände jag att Nej, nu, nu får det nog vara bra ett tag. Ja. Så då sökte jag mig till Tranos med jobb igen. Och okay. fick till min lycka ett jobb på Sirius heter det då. Carpenter ja, idag. Okej, okay, mm. ja, Sirius. Ja, var, var kul. Va? Berätta, var jättekul. Ja, berätta hur du där då. Ja, där jobbar jag på, som ansvarig för madrassavdelningen. Det var jättemycket IKEA då, så ja, det var full det. rulle. Ja, vad kul. Mm. Ja. Och, men, men, men Carpenter är inte det enda företaget som du, som du har jobbat på. Om jag säger passar inte dig, eftersom jag har jobbat rätt mycket med den fastigheten. Det var det sista jag jobbade med för att mm. få in någonting där borta. Ja. Eh, om jag säger passaren till dig, vad, vad säger du då? Då säger jag ju EFG. Ja, berätta. Ja, där jobbade jag också, strax efter Carpenter då. det var jag i drygt sex år. Som platschef på just som du kallar för passaren då. Vi ja. gjorde ju kontorstolar och skärmväggar där ute. Ja, det. det var innan allting outsourcer. Ja. Så det gjorde vi ju allting då. Skar och sydde monterade. Ja. Det var jätteviktiga och nyttiga år för mig. Jag lärde mig massor och okay. ett härligt gäng där ute. Ja, för alltså det, var, det var det är ju det enormt stora lokaler. Fyllde det verkligen då? Man? Oh ja, vi hade båda. Det ena De alltså. okay, ja, var okay. ju Gjorde vi skärmväggar och hade mycket lager då. Och i den övre delen där gjorde vi ju stolarna. Så att det, var, det gick åt. Det var nästan som vi kände oss faktiskt mellan varven. Alla artiklarna hade ju sina egna eh, ingående materiallådor. Så att det, det krävde sina platser alltså. Man. Och nu är du på Tronos United. Amen. Eller hur? Ja. Och du är projektledare för någonting som heter Tillväxt. Arena industri. Just. Så? Ja, precis. Vad, vad är det då? Vad är det för något? Ja, Det är ju jättespännande projekt som man har dragit igång. Och grundtanken i det hela är ju egentligen att gynna industrin som har furit kanske egentligen lite illa här i, i Tranås. Vi har ju en gedigen industribakgrund i stan med massor med kunnande. Och tyvärr har det slagit lite illa de sista åren här när företag har beslutat sig för att antingen lägga ner eller faktiskt flytta verksamheten. Ja. Så nu ska vi försöka satsa på att ja, naturligtvis stötta de som är kvar så att ja. de orkar och, och kan se framåt och vilja utvecklas, gå mm. vidare titta på export mm. och, och se vad vi kan hjälpa dem med. Det finns ju ganska mycket möjligheter. Men naturligtvis hitta de som är har åtminstone en litet frö av en tanke på att kanske kunna starta någonting eget. Jag är så säker på att det finns massor där ute om vi tar de som jobbar på GGP till exempel. Vilken kunskap. Ah, att, inte, att, att få göra någonting med den kunskapen i nystartade företag. Det, jag ser en jättestor potential i dessa människor som är så otroligt duktiga. Ah. Ah, det, det vore ju en enorm kapitalförstörelse att inte åtminstone inventera och, och, ah. och, och, och, och se, se på möjligheter. Ja, ah. det, ja men precis. Och det det det är ju sådär, precis som vi har pratat om tidigare i våran, våra sittningar att man vi kan ju inte förvänta oss kanske att folk kommer att knacka på oss och tala om Nej. att nu, nu vill vi köra detta och detta bara för att vi har talat om att, att vi finns. Det vore ju ett drömscenario ja. naturligtvis. Det krävs men... för ordermottagning, det, det, ja, som man vill ska. alla ha. Men det, det krävs nog <laughs> lite sälj kanske. Nej, ja. det hade ju varit underbart. Men vi måste ju ägna oss mycket åt uppsökande verksamheter ja. nu. Dels med... Att söka de här som tyvärr har blivit friställda men också söka upp de här företagen som ja. kämpar på och, och, och lyssna med dem. Ja. Vad, hur tänker de framtiden mm. och vad vill de göra? Om de bara fick drömma, om man liksom bortser från alla problem och alla, ja, det går inte på grund av tankar. Om man verkligen bara får drömma. Vad, vad, hur vill man att framtiden ja. ska se ut och, mm. med, med sitt företag? Ja, och sen tycker Jag också. Jag tycker att det finns en, det finns en metadiskussion i det här också. Där man, där man liksom säger så här att ja, det tillverkningsindustrin det tillhör historien. Nu är vi på väg in i tjänstesamhället. Mm. Och varje gång man hör det där så funderar man, eller informationssamhället är vad de kallar det för. Varje gång man hör det där så funderar man liksom så här, ja, men vänta nu, så alltså, kammar det lite nu här. vänta hur? Så Det är ju inte riktigt så. Utan vad som har hänt är ju att tillverkningsindustrin är ju starkare än någonsin. Men man har också utifrån tillverkningsindustrin så har man ju valt att outsourca väldigt mycket av tjänsteverksamheten. Så, så en stor del av den tjänsteverksamhet som växer fantastiskt bra i Sverige just nu mm. den är helt beroende av, av en bra stum i form av tillverkningsindustrin. Och mm. det får man liksom inte, man får liksom inte glömma bort Nej. Alltså ibland, ibland gör man det mm. i diskussionen, nej men vi ska inte hålla på med det där och sen är det någon som beskriver skorsten och, och sågtandat tak och menar, det, det är industri liksom mm. va? Och det, en industri i monopol ser inte ens ut nej. på det sättet nej. idag. Så att, och här, här, är det, här tycker jag det är så kul med, med, med tillväxtarena i industri för att att, att äh, växtverket då som United har mm. äh, den här inkubatorn och för, för företagande den är jättebra, mm. men Tillverkningsindustri, att starta en tillverkningsindustri eller en, en, en industriell nyetablering. Den mm. kräver helt andra kompetenser utav, utav uh, affärsrådgivaren, men den kräver också helt andra fysiska förutsättningar. Idag är det ju ganska lätt om man säger att jag ska starta ett litet kontor eller vad mm. det nu är för något. Så, mm. så, ja, så, så finns det plats på Unity, till och med. Mm. Ja. Ja, just. Men, men just att ja, men nu ska jag, jag har en idé runt det här. och mm. Okej, okay, titta då bara på vad är det för investeringar du kanske måste investera i. I svets och i beskär, skärapparater och allt vad det nu kan heta för någonting. Mm. Och då är, ja, då är det ventilation och alltihopa. Och det är ju lite mm. det här att, mm. att kunna hitta någon form av uh, samverkan runt det också mm. eller stött. Precis som när man har tjänsteföretag så får man använda kopiatorn på. <laughs> alltså, ja, på här, ja. Lite så. Ja. ja Och jag tror att det är väl det som har man kommit så långt att man funderar på att vilja dra igång den här typen av verksamhet så kan ju det vara en väldigt stor bromskloss att man tänker att de investeringarna blir väldigt stora i startögonblicket ja. att skaffa den här lokalen och den utrustningen. Även om man ska börja på liten och, ja. och låg nivå så måste du ju kanske ha en viss form av utrustning i alla fall. Ja. Om du så ska producera en eller hundra artiklar så måste du ha samma typ av utrustning och, och maskinpark. Ja. Så det kan ju bli den här stora bromsklassen. Ja. Och sen är, det, sen är det också så att, att i Sverige så har vi ingen vi har ingen, det här är ju som att skrika i kyrkan, men, mm. men, men vi om man tittar på om man, nu det här är genere, jag generaliserar och det gör jag bara för att liksom alltså det, svenskarna har dåligt med stålar. Alltså man har väldigt lite sparade pengar, man konsumerar mm. sina pengar istället. Mm. Och det betyder att det, det blir väldigt svårt att dra igång någonting. Det, det, för man kan inte, och sen går man till banken så blir man förbannad för att inte banken lånar ut pengar, mm. och så har man ingenting själv att riska alltså det, det, och därför behöver man hitta sådana saker som gör att, att instegströskeln inte blir så hög, jag behöver inte ha så enormt mycket pengar för att kunna klara av det, och det mm. tror jag det här skulle kunna funka till. Också. Ja det, det tror jag också absolut, för, för det är precis som du säger vi erbjuder den här möjligheten då att vi lånar ut eller vi fixar lokalt till de som behöver för att komma igång. Som är utrustade med, med relevanta ja. maskiner och verktyg. Så att man kommer igång. Ja. Och då har man ju också möjlighet att pröva om idén håller där man har haft i sin fundering. Ja. Blev det som jag tänkte? ja det kanske inte blev det. Men jag kanske ska göra något annat istället. Men då har man inte förlorat någonting under tiden. Man har haft den här prövotiden lite gratis utan att behöva gå... Och kul cool fullständigt. Ja, dem. precis. Ja, jag, alltså, för mig ja. känns det, jag tycker det är en fantastisk möjlighet. Ja, det är nästan att ja, vi funderar att <laughs> satsa på någonting själv. Och, de, och det som dessutom är så roligt, det är liksom det är en ganska... Ja, för Trons United är det inte speciellt konstigt, men för, för övriga världen så är det en ganska speciell kombo som, som har gjort det här möjligt. Vi ska, vi ska mm. prata mer om det, men... Uh, du, vad heter det här? Vad är det här då? Swim deep ska vi vilja Ja, de är underbara. Ja, det är Honung så här tidigt. Ja, vi provar. <skratt> just lazy Don't just dream in your sleep It's just lazy Don't just dream in your sleep It's just lazy Oh, ja det låter. Jag kommer åt alla reglar samtidigt. Det är sånt som händer. Eh, hallå morsa är du vaken? Ja, jag är vaken. Jag har varit vaken länge. Jag sitter och skriver protokoll. <laughs> ja, det är precis. Det var jag hade tänkt att göra också på morgon. Protokoll ja. <laughs> det, är... det är min fredagsmorgons sysselsättning. Jaha, ja, skriver, skriver du nog bra eller? Jag skriver mycket bra. Ja, jag skriver om vi hade ju distriktsstämma i Ydre i, i äh, onsdags. Ja, det hörde. jag hör att den var lyckad dessutom. Mycket bra. Det, ja. det var väldigt fint ordnat av SPS Ydre. Ja, jag vill lite reklam för dem. Bra, det kan de behöva där ute. I, ja, absolut. Ja. De är ja. så aktiva där, den är så. Ja. Blir de blir de omvalda, eller? Ja, faktiskt. Ja, för ett år. Ja, ja, det Sen är det slut. Ja, så alltså säger du ja. Det är som, du ja. Sa, som du sa förra gången. Vad sa du? Som du sa förra gången, det var ju slutet. Ja. Eller? Hur? Ja. Precis. Aha. Jaha. I alla fall vet du vad jag vill tala med dig om. Förresten vill jag säga hej till Karina. Hej. Hej, hej. Det är så lustigt för att du, jag ser att du heter Drätting. Just. Och jag har aldrig hört det namnet för, en, för ett par veckor sedan. Det var första gången jag hörde en som jag talar med som hette Bretting. Och, mm. så, och sen kommer det nu igen här Men då, ser man. Men det, då måste ju vara släkt. Det är ganska ovanligt ja. namn. Ja, då är det ju en släkting till mig. Ja, vi har släkt i i, I en Ja, ja ah, just det det som från Linköping. Ja. Ja. Det säger man, kanske din mamma till och med Ja, det var det nog inte Nej <laughs> ni, nu blir det lite för familjär här tycker jag ja, ja. Och jag trodde jag att det var drätt Det var som ja. alla var som norsknamn var. Aj, du, nej, du nej. Äh, nej, men det är ju lustigt man, Jag har aldrig hört jag så nu två gånger på, på raken så att säga Ja, det var ju festligt ja. Ja. Var det det du ville prata om? Nej, jag ville prata om att jag är så trött på alla matprogram i tv Ja, kan... det är, vilken kanal du är slår på så är det tävling i mat eller, eller eh, lektioner i hur man lagar mat. Ja. Och, eh, men igår var jag ju då, då ringde Annena till mig och, och sa det att du måste lyssna på raden för det från, eller titta på TV för det är från Mölby. Du vet monska med jag. bild i TV, vet du. Förlåt. Det där med bild i TV där alltså, Ja, jag alltså, förstår. Ja, ja, ja. ja, just det. Men du vet, gamla människor blandar ibland ihop saker och ting. Men i alla fall, om vi då återgår till tv så var det ju som Mjölby igår, och då var ju asså. den här där, potatisambassadören Kari Pettersson, hon vann ju den här. Det är ju fyra stycken som träffar. Ja, det, det här uh, halv åtta. Jag åt mig, ja. De, de för varandra. Ah, ja, ah, just det. Och jag tyckte det var riktigt roligt att titta på det. Får man fråga, hade hon gjort något med potatis då, eller? Hon, ja, visst. Hon hade ju gjort med närproducerade varor som de har där. Ah. Och hon hade raggmunk. Det är öst, sen sex år tillbaka så är det Östergötlands nationalrätt. Ah, ah. Ah, landskap. Ja, ja. Raggmunk. Och sen hade hon... Uh, Ja. Röding tror jag det var. Aha, och det är väl Vätter. Vetter. Ja, Vätterröden finns ja. det, ja. Och sen, ja, jag törs inte säga vad, vad det var. Jag kommer inte riktigt Nej. ihåg. Men i alla fall, och sen som dessert då hade hon äpplen. Gjort någon äpple med kokosäpplen. Ja. Ä, äpplen och som kok, är någon kokos... Under kokostäcke Aha, okay, kan man ja. säga. Ja. Oh, men det... Men det var, jag tyckte det var så skojigt att se just. Det, där visade alltså att man, man ju närmare någonting är desto mer intresserad ja. är man. Ja. Mm. Ja, men, och det var ju intressant det du sa. Alltså det du säger om det är lokalt så är det intressant. Jag tyckte det var jätteintressant artikel i korren idag från Sommerbygdens Det kan man ju Ja, det. det var intressant. Då, va? Med Caroline. Ja, precis. Men. Ja. men och då, och då kan man ju reflektera över det som TV4 gör nu då. Ja, precis. För det, de gör ju precis tvärtom. Ja. De, fast de är bara ute efter stålarna, tror jag? inte det? Ja, det, Jo, det är ju så. Det, det, jag tror hon de sa det på rapporten eller aktuellt också, att det, det var så. Ah. Han som har slutat, han var journalist på TV4, ah, Lennart Ek, Ek någonting. Ekdal. Ah. Lennart Ekdal, han sa ju det, att det, var, det är ju pengarna ah, som styr. Ah. Ah, för att det, är ju, det är ju faktiskt så om man tittar, om man tittar i, i den tryckta i tryckta media i, i papperstidningarna ja. så är det ju så att det är det enda som fortfarande produceras lokalt så är det lokala nyheter. Resten ja. är bara inköpt. Och det, ja, som, är, det. det som är ännu konstigare det är ju att det är oftast inköpt från ett, ett håll. Det är ju TT som levererar i stort sett alla nya mm. nyheter. Mm. Och så är det samma i alla tidningar. Ja, det, är det. det som kommer från ah, TT. Ah, ja men alltså. Och speciellt mm. när det är någon kändis som fyller år. Då får man läsa om henne eller hon. Ja. Gud vad vi gnäller nu morsan har jag det. Ha? Ja ha? Ha? det kanske vi gör. Men, men det, det intressanta... kanske finns anledning för det. Men det intressanta var ju ändå att du, att du, du som inte gillar matprogram. Pratade Nej. i flera minuter om matprogram. Ja och precis alltså just det här lokala. Att ha? det är det som fångade intresset. Men han var inte han, han då från Klabris? Tårda var väl med? Tård? Han som är... Tård ju ja, han kom ju två Ja, för han blev ju utsedd till Östgötlands mest företagsamma person tror jag. Där. Ja, årets mm. företagare i ja, Mjölby var han 2013 ja, och samma år så blev han utsedd som mest företagsamma människa. Ja, precis. Och så, och, och så kunde han laga mat också. Ja, precis. Just det. Du apropå mat, ska du köka ja. mat idag eller? Ja, det ska jag väl. Ja. Tänker du bjuda mig på mat? Ja, jag funderar lite på det. Jag är lite osäker. Vi får se. Ja, det. men gör det. Tycker gör det jag. så, jag så slipper jag... Vad... Ja, på disk. Ja. Ja, jag huset. För jag är ju bushungrig. För jag kör ju, jag kör ju nu GI-metoden med 52. Vad så... betyder det då att du ja, inte är kör... till köttare? All... Nej, ja, men jag kör GI, GI varje dag. Men sen kör jag tisdagar Och torsdagar Så kör jag bara 600 kalorier Så jag är, jag är ju elakt Vanligtvis men jag är fruktansvärd På då, då, så ja. då, då, Jag är så hungrig just nu Så vi får ja. inte prata mer om mat Du morsan Vi slutar här nu. Du hör av dig Ja jag hör av ja. <laughs> ring inte mig Ring inte mig Jag ringer dig, Sköt om dig. ja just Vi har hör av, av oss Ha det bra Hey lo <gasps> hey She keeps in a pretty cabinet Let cake she says just like maria kennedy At a time an you take Caviar, cigarettes well extraordinarily nice She's a killer Queen, gunpowder, jelly tea, dynamite with a laser beam, I'm guaranteed oh, oh, to oh, blow oh, your oh, mind. Oh, oh. You at the price, insatiable and in appetite. Want to try? Oh, oh, oh, oh. Oh. To avoid complications, she never kept the same address. Just like a baroness of mm -hmm. metal, man, China Ooh, with dynamite. She mighta, and then again killer. incidentally, give in me that wet cream. Love you came naturally from Paris, Night naturally because she couldn't care less. Precious and precise, she's a killer queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam, Guaranteed to blow your mind. Kind of momentarily out of action Temporarily out of class She absolutely dry. try. You She's not to get you She's a killer queen, gunpowder Genitine Dynamite with a laser beam Guarantee to oh, blow oh, oh. your mind recommended recommend another price Insatiable Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Och välkomna tillbaka. Lyssna på Fredagsfrallan morgontidig radio talk show här på Hits FM 97.8 som en byggd med mig Janne Holmbom. Och gäst idag är Karina Dretting eh, som är projektledare för Tillväxtarena Industri eh, som eh, Trans United driver. Och eh, vad ska man säga? Det är det är affärsutveckling och nyföretagande för industriföretag. Det är generationsväxling och mm. det är avknoppning. Just. Kan man säga. Ja, är det, ja, de... det är väl egentligen de fyra huvudsakliga inriktningarna som vi... Har tänkt att vi ska ja, mm. ja. Och just det här med avknoppning, det är rätt spännande för att när jag pluggade i Uppsala så tittade jag på avknoppning inom läkemedelsindustrin och då tänkte man så här mm. men vadå, liksom farmacia det var, ju, det var ju farmacia som var i liksom Uppsala, mm. det hände väl ingenting här. Och det visade sig att det var en fantastisk miljö där det skapades en massa nya företag, och framförallt mm. fritidsföretag. Alltså man tog ett halvsteg utifrån sin anställning. Mm. Och liksom provade på lite sådär på kvällarna. Man, man kan säga man man lyfte hem pillermaskinen och så Nej. gjorde man piller i källan på, på kvällarna. Liksom. Men man fick ändå prova på mm. och, och känna av då, liksom att ja, men det, det här kunde funka. Liksom, va? Och, och, och, och det innebar ju att man blev ju faktiskt ett, ett läkemedelskluster, mm. eller är ju ett läkemedelskluster mm. uppe upp i Uppsala. Mm. Här, om man tittar här, så finns inte riktigt den traditionen av, av avknoppning, där man, tycker, där man förstår att avknoppning är ett bra sätt för att driva branschen eller för att driva utvecklingen utan mm. här, här har det ju skett ett antal avknoppningar men de har mm. nästan alltid varit fientliga att man har liksom gjort det i löndom. Mm. Mm. Och, och, och Här, här kommer du att fungera lite med som, som liksom en katalysator för att skapa avknoppningar som fungerar. Mm. Alltså där ja, det, man, hoppas det ja. mm. Och det kopplat till generationsskiftet är ju jättespännande. Absolut och det är som du säger många kan ju tycka att en i ett så kan det också kännas som att man skapar sig en konkurrent. Ja, precis. Men, alltså, i, I ett utvecklingsarbete när man tar fram en ny produkt så springer man på väldigt mycket olika alternativa ja. lösningar för att komma fram till slutprodukten. Och flera av de här alternativa produkterna kan ju faktiskt vara väldigt användbara på ett annat område precis. om man bara vidareutvecklar ja. det i en ny riktning. Ja. Och hittar du så en, en kille som vill satsa på att köra den parallellt så har du kanske i den killen en ny leverantör. Du har en, en samarbetspartner. Ni vet precis vad kvalitetskraven, hur de ska se ut. Vad som är normen för produkten och, och samtalstonen och läget. Och, alltså, allting borde bli så hemskt mycket enklare. Man förstår varandra ja. Man vet vad man behöver och vad man vill ha. För man kan ju kanske inte köra precis alla ben själv. Man har en inriktning uh -huh. så är det väl kalas om någon tar vara på de uh -huh. här som ramlar åt sidorna som också är bra uh -huh. men behöver en vidareutveckling. Ja uh -huh. och samtidigt så fokuserar man på sin core business uh -huh. då kommer det förmodligen växa. ännu uh -huh. mer. Ja förmodligen alltså, gör uh -huh. man ju det och så uh -huh. har du säkrat din, din uh -huh. leverantör och ditt, uh, uh, din närhet till en ny kollega i, i närområdet. Uh -huh. Men du Karina, uh, vad är det som har möjliggjort det här nu då? Alltså tillväxt, arena, industri. För jag inbillar mig att du, du lever inte bara på luft utan, utan det, det vill väl till att lite lön i kuvertet och sådana saker. Så att det är klart att det kostar pengar det här. Hur, hur det, det, här? det kommer att kosta pengar och, och ju mer vi drar igång vad det gäller det här med inkubator och så vidare så kommer det att kosta pengar. Och de som så frikostigt har gått in här nu och sponsrat så är det ju Tranås kommun och IF Metall gemensamt. Ja. Mycket förnämligt och det är en jättebra... Eh, vad ska man säga, vägvisar egentligen på vart man vill, att ja. man vill satsa på, på ja. att vi måste göra någonting nu. Vi, vi, vi gör det här väldigt tydligt för att det här är, det här, är, det här, är, det här tycker jag är görviktigt, speciellt med den polarisering som ibland sker där ute som man inte riktigt begriper. IF Metall mm. och Tranås kommun. Alltså, alltså en, en fackförening som tar ut av sina medlemmars pengar mm. och satsar på en sån här sak. Mm. Och det är klart att det är ju helt logiskt Menar, ja. den, den här tillverkningsindustrin i den här regionen, den skulle inte vara någonting utan IF-metallarna. För det är oftast mm. de, ja, oftast, eller det är många gånger de som startar de nya företagen. Mm. Ja, och precis. Och eftersom det här nu ska spetsa mot just industrin där de här personerna ja. faktiskt finns så är det väl väldigt logiskt att deras inbetalade medlemsavgifter faktiskt går tillbaka till dem och också deras verksamhet, deras ja. framtida möjligheter. Det, är fräckt, så att det betyder att du har en prospektlista på ungefär 1300 IF metall -medlemmar i den här regionen. Ja, precis. Och alla de som sitter på en idé, även om den är tunn, den behöver inte vara välutvecklad alls. Den kanske just nu bara består av en massa frågor. Så hör av er, vi kan hjälpa till och försöka bena ut alla frågetecken Behöver inte vara en klar idé Nej. att man har sagt att det här det här ska göra just exakt den här slutprodukten ska det utmynna i. Det är sånt som man kan komma till på, på vägen faktiskt. Men jag tror att det är så. Visst är det IF Metall Höglandet till och med. Alltså det, det tycker jag vi ska nämna, ja. alltså det är inte IF Metall eller nej. Stockholm, och det är inget fel på dem men, mm. men här är det, liksom, här är det så, så även det beslutet är liksom regionalt förankrat kan man säga riktigt, också. Här, det är riktigt, att det, ja, exakt. Så att det är ju så. Och, ja. och Transk kommun är ju Transk kommun. Transk kommun är kommun, så <laughs> ja. de finns väl bara här. Ja. Tror jag. Ja. Eh, ja, men exakt, och, och tanken och önskan i det här när, när allting liksom har kommit i mål om vi nu så säger, efter de här tre åren ja. då, som projektet ska fortgå att det blir så pass bra att vi kan applicera det, idén, grundidén, tankarna till vägagångssättet på andra regioner också. Ja, just det. Ja. Så, så att det, att det kan vara lite pilotiskt. Ja, då, alltså, på ja. det här viset är det ett pilotprojekt ja, okay. också. Men du, jag vet, det finns, det finns Du behöver mer stålar Det finns ju en förening som heter Tranåsbygden näringslivsförening Och mig vetligen så har de ingen verksamhet Men de har en stor kassa okay. De skulle kunna gräva lite ur den kassan Och pytsa in i det här också Har du kompisar där? Ja, ja, ja. men det, det, det borde de kunna fixa Vi skickar ut det som en, en passning så, Rakt ut, rakt ut i eten du och vad klockan sprutar på. Är det någonting som du känner? Jo, men nu, nu, nu sitter man här hemma. Och så sa jag att ta fram papper och penna och anteckna. Mm. Och nu ska man anteckna. Mm. Nu sitter man tänker ja, men jag har en idé. Den kanske inte är så sådär. Jag, jag vet inte riktigt om den funkar. Mm. Mm. Men vad, då, då ska man väl kontakta dig. Det är då man ska kontakta oss, verkligen. Och mm. Jag var på en sån fantastisk, underbar föreläsning av en kille, Björn Söderlind. Han, är ju en, han var startare som väldigt ung företagare. Han driver nu fyra företag i Nepal. Han började som 16-åring eh, inom IT. Han åkte ut och sålde in en hemsida till ett företag. Och så kommer han hem och inser att han har inte har den blekaste aning om hur man gör en hemsida. Nej. Men det löste sig. Ja, det han börjar alltså i andra änden. Ja. Han går ut och kollade först. Vad, vad behöver kunderna? Ja. Vad är det faktiskt de vill ha? Istället för att skapa en produkt och slänga ja. knät på dem. Ja. Det här ska ni ha. Utan vad, vad, vad behöver ni? Ja, och så säljer han det på idéstadiet. Ja. Och så kan han hem och gör den. Ja, det är rätt god start. för Då har man sina, har man sina kunder innan ja. själva egentligen verksamheten har dragit igång. Ja, det är perfekt. Ja, alltså, så ett så man... inte till rent produktionstänk. Ja, men man ja. behöver inte krångla till det. Är så. Nej. Nej. Världen är full av dem som har tagit fram de fantast mest fantastiska produkter. Och som blir man jätteförvånad att man ingen handlar. Vi behöver sådana här människor som peppar lite ja. och Sandra som ja. sitter och plegar. Ja, ja. ja, ja. Du... Ehm... Då, då, då kan man kontakta dig. Mm. Har du lärt dig telefonen? Nej, det är ju knappt. Men ja. <laughs> ring till 68784. Då hamnar ni hos mig. Ja, eller det. så går ni in på Trons hemsida Eller Trons United hemsida ja, Då hittar det. ni oss alla där om det är så att ni inte får tag på mig ja, just på det. ögonblicket. Och på första sidan där så finns det en länk som heter Tillväxt, Argentina Industri. Så klicka på den så Precis, kan man läsa lite mer. Då har vi lite mera info där. Och, och, och ni hör hörde hur lokalt det var. Men det är också ett riktnummer där. 0140. Mm. Eh, 68784. Stämmer det? Eh, för det kan ju vara så att man sitter någon annanstans och har en idé. Och så, så länge så. den idén bara förverkligas i Trano så är det ingen Exakt. som helst problem. Man Då kan bo där, nästan ja. var som helst i hela världen. Är sant. Eller hur va? Ja, ja. Är det inte så? Det är ju bra ja. tänk. Ja. <laughs> du var var kul att du tog av din tid och besökte oss i fredagsförallan men, men nu bara tiden liksom sprutar iväg och, och vi, har, vi, vi har en viktig programpunkt kvar. Vi ska nämligen tävla nu, eller du ska tävla och jag ska döma av. Mm. Det här är liksom den enda lilla makten jag har kvar i, mm. i livet överhuvudtaget och den, den de tre, jag fyra här. Ja. Ja. Mm. Vi ska nämligen spela Pöst eller coola. Det funkar så här. Det är fem omgångar. Du får välja mellan två saker och du måste välja någonting. Och, och, och sen dömer jag av. Och, och, och antingen så är det rätt eller så är det fel. Eh, och om du har tillräckligt många rätt och det bestämmer jag också hur många som är tillräckligt många är rätt, oh, ja, det så kan du visst är det häftigt. Då kan du vinna en hel kasse med ära oh. ifrån eh, tillväxtverket kan vi säga. Ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja, det kan vi säga. Ja, <laughs> ja hej. Ja. Ja. Har ja. är du beredd? Ja, är du beredd? Nu spelar vi Pest eller Kolera med Karina Dretti. Ja. Morgon eller kväll? Kväll. Ja, du kan ta det här. Var det här en morgontid i då ja, också så det blev ingen ja, mm. alltså, men du är kvällsmanagern eller? Ja. ja. Ja. Det är det är då jag bara fungerar. Är det så? Ja, ja. vi är olika. Ja. Du är tidig. Ja, jag är mm. hyfsat tidig mm. Ja, den här den här, den här den här är så, den här är så töntig Det visar att jag inte kan någonting om, mm. om den branschen Men jag provar så här Pepita-rutit eller Paisley-mönstrad Paisley Alltså säg, sä, ja Men jag har alltid tyckt att det ser ut lite som toffeldjur Sådär, mm. Det är men det, det, det, ja det, det stämmer det är ja. Med. Men inte Pepita tror jag var liksom, mm. Jag trodde Paisley var mera män Och, och Pepita mera kvinnor Ja kanske. det har ju blivit väldigt mycket upplandat alltså Pepita det. är väldigt klassiskt Men ja. det blir ju också Det blir just bara Pepita Paisley men, kan du få in så otroligt mycket andra ja, mönster jag, jag gillar Paisley Jag gillar färger och mönster Slipsar det väldigt snabbt ah. alltså. mm. ja ja det får du rätt till ja, tack, så eller för ja. var det fel på den första alltså? ja den första var ju tyvärr fel kväll när det här det, är det här morgon. är ju morgontid. Ah, alltså, det är ja. ja. mm. uh, så du fattar ungefär ah, uh, tre sommar eller vinter Sommar ja. ja. Och här vet du, här kan, här. hade man svarat vinter, då hade vi avslutat. Så ja, det då hade det här. jag gått hem. Ja. Också om du har sagt ja, men det alltså, rätt. ja, men fatta hur skönt det är. Ja. Att vi är på väg lite. Hata vintern. Ja, ja, men, alltså, ja. jag menar, alltså jag, alltså avskyr den verkligen. Ja. Alltså, och, och, och folk bara tittar på mig så att det finns inget dåligt att välja de badkläder då Ja, precis ja, visst, ja. va. Ja, men kan man inte flytta vädret Det är det vi ja. håller på med med den här växthuseffekten snart. Så slipper vi det. Ja, man undrar ju. Du får absolut rätt för. Tack. Nästa sista omgången, du är väldigt oh. nära. Oh. <laughs> te, te eller kaffe? Kaffe. Ja, Jättemycket kaffe. Eller hur va? mm. Ja. Var det rätt? Ja, det, absolut. Oh. Det, och är så det är så, här, det är så här, jag, jag, jag ibland jag om det. Jag kanske gör det idag också. Det, det är så där säljknepet. När man är säljare så frågar, frågar man man kommer till vill ha en kopp kaffe. Mm. Då ska man då ska man alltid tacka ja till det. Mm. Det är det första. Mm. Och så frågar de har du någonting i, i kaffet jag har alltid mjölk i kaffet mm. men aldrig när jag är på kundbesök så, så man säger nej, nej det går, det går bra man vill inte vara till besvär nej. utan man vill, man vill liksom komma in sådär va mm. och, och jag hade en affärskollega i många år jätteduktig kille på alla sätt och han, han, han, han sa, vill du ha kaffe nej tack så jag, och då kom den här liksom. ja, ja, du vill ha en kopp te, då nej tack jag dricker inte varma drycker överhuvudtaget sa han. så vi började alltid våra säljsamtal med kunden på minus sju till slut. Liksom så här, du behöver ju inte dricka kaffet. Nej, eller hur? Man bara, behöver inte Ja. Men så det är så, tack, kall start, ja, det väl alltså så tacka mannen. Ja. Det verkligen. Viset. Ja. Mm. Han, han, han, han, han hade många andra kvaliteter. Så mm, att, ja, ha, du får rätt för det. Ja, du, du, sätter du den sista här nu? Så så. så, så Har jag min kasse med? Ja, ära? ja faktiskt. Mm. Borås eller New York. Vad är det för fråga? <laughs> Ja, ah, New York. Ja. Ah, ah. The Apple. Ah. Ah. Ja. Först hade jag tänkt Borås eller Tranos, men jag tänkte mm. att ja, den, den kan. Ju liksom inte. Jag har varit lite ljummet, eller, va? ah, eller hur? Ah, ah, ah, ah. Ja. Men grattis ja, Karina! Du har en hel oh, kassa! Det, här, ah, och det är så sällan man vinner. <laughs> ah. Ah. Och det är en sån här tygkasse dessutom, så den oh. kan man använda när man nu går till Apple. Ah, den ska bära med stolthet. Hör ni, ni har lyssnat på. Veckans fredagsfrallan, vi har haft Karina Dretting eh, som är projektledare för eh, Tillväxt Industri på Trans United. Ta nu tillfället i akt och gå in och läs om, om det på Trans Uniteds hemsida www.transunited.se. eller kom kanske, ja, något sånt. se ja. Mm. Eh, och, och, och, och, och kolla in det. Och har ni en idé så... så Missa inte den chansen. Nej, hör av er. Ja, och häng med. Häng med uttaget. Och som vanligt så avslutar vi... vi... Jo, jag måste bara berätta. Vi vet att 1954 idag... 1954 idag. Då utsåg ett antal forskare vid Cambridge har utsett den 11 februari 1954 till 1900-talets tråkigaste dag faktiskt. De har gjort någon sån här statistik, de konstaterat att det, var, det, var, det hände absolut minst den dagen. Så att, okay. nu får vi hjälpas åt och se till att det här inte blir det här århundradets tråkigaste dag. Så Nej. gå ut där och gör affärer och, och, och beröm varandra och så. Och vi avslutar som vanligt med ett ord för dagen. Om man alltid har roligt så märker man inte att man har roligt. Därför måste man också ha tråkigt ibland. Det var Alfons Åberg som sa. Ja, säger. jag kände igen det. Och det är så bra. Ja, ha det bra där ute. Sköt om du Karina. Tack tillsammans. Hej på er, så hörs vi.